Зайдімо до школи. Там один із Хасевичів, здається, працював учителем. Так. А он і вчителька. О, глянь, яка полохлива. Капітан МГБ Стекляр. Ми маємо відомості, що у вашій школі працював учителем громадянин Хасевич. Працював. Але це було давно, ще до перших совітів. Е, пробачте, до війни. І, і ми ніяким чином... Як його звали? Хасевича, маю на увазі. Нілом. А як вас звати? Ольгою. Ольгою Крищук. Так от, громадянко Крищук. Ніл Хасевич розшукується як особливо небезпечний злочинець. І тому є два варіанти. Або ви розповідаєте мені зараз все про ваші зв'язки з ним... Або я вас заарештовую, ми їдемо в управління, і ви вже там мені все розповідаєте. Не треба. Я все розкажу. Все, От. що знаю. От і добре. Тож у яких стосунках ви знаходитеся з особливо небезпечним злочинцем Хасевичем Нілом Антоновичем? Що ви? Які стосунки? Ми, колеги, були. Коли? Років 20-30 тому. Коли бачили його востаннє? Ну, десь тоді й бачила. Ніл тут не з'являвся дуже давно. Та й навіщо? Як це? Ну, мати Хасевича загинула під колесами поїзда. Батька убили німці під час каральної операції проти націоналістів. Хату спалили разом із сотнею інших хат. А Нілів брат... Брат? Він має брата? Так, Старший брат Федір був у нас священником, а молодший Анатолій працював у господарстві. І де вони зараз? Не знаю. Федора ви забрали. Я? Ну, не ви, ваші колеги. Коли? Ну, коли. Як нас визволили, так його й забрали, як служителя культу. Зрозуміло. А другий? Анатолій в ліс пішов. За грибами? Ні, не за грибами. Зовсім в ліс. Воювати. Ну що ви мимрите? Примкнув до націоналістичних банд, правильно? Примкнув до націоналістичних банд. Ну, так би говорили. А зараз він де? Убили партизани. Бандити? Ні, партизани, червоні, під час війни. Ну і сімейка. Один брат – служитель культу, другого вбили, третій бігає по лісах від радянської влади. Пробачте, він не може бігати по лісах. Чому? У нього ноги немає. Як це? А, а так, немає. Тобто є, але дерев'яна. То що ж ви одразу не сказали? Так ви ж не питали. Це літера «А». Повтори. А. «А». «А». «А». «А». «У мене немає стільки «А». «Ан». «То». «Ся». Чуєш? Тільки одне. Розумниця. Дядьку Зод, а навіщо ви оцих солдатів вирізаєте? Як це на що? Щоб їх стало багато. З одної такої картинки... Можна надрукувати стільки, як з твоєї літери А. Я ж тобі показую. А на їх треба багато? Для того, щоб ворог знав. Нас тисячі і тисячі. І всі ми боремося за Україну. От подивися. Бачиш? Це повстанці. Бачу. У них зброя. Правильно. І цією зброєю вони виганяють з України ворогів. А якщо їх не друкувати багато, то вони переможуть? Обов'язково переможуть Обіцяєш? Обіцяю Тоді друкуй, я більше не буду тобі заважати Друже Зод, не можна нічого давати дітям Вона розпашталакає на усенький світ Це ж тільки одна літера І це ж дитина Друже Зот, я відповідаю за вашу безпеку і тому не можу дозволити порушувати конспірацію. Друже Зот, я розумію, що ви членом Української головної визвольної ради. Я поважаю ваші заслуги і ваш досвід боротьби у підпіллі. Але ваші контакти із цивільними, а особливо з дітьми... Створюють небезпеку. А коли ви залишаєте такі докази, як ця літера, то й поготів. Це вже повна деконспірація. Друже Грім, я скоро 10 років, як у Криївках. І тому постійно залежу від таких от цивільних людей. То ви не рівняйте. Провід постійно повідомляє. Та й ви самі знаєте, скільки зараз стало агентів серед селян. І стрибки, і комсомольці. Просто доносчики. Їм варто лише унюхати. Громи, ми всі під Богом ходимо. Але якщо вже доводиться ховатися у людей, то і ставитися до них треба по-людськи. Але під час війни... А коли в нас не було війни? Коли поляки били людей тільки за те, що вони українці? Коли червоні за те саме просто стріляли? Ще коли Росія осаджувала тут своїх військових для обрусіння краю? Війна – це наша доля. Поки ми б'ємося, Україна жива. Просто раніше воювати доводилося на землі, а зараз під землею. Під землею. Власне тому я й наполягаю на конспірації. Друже Грін, не варто вчити мене конспірації. Але послухайте… Послухайте, що я вам скажу. Ви маєте дітей? Ні. Але до чого тут це? Я теж не маю. На жаль. Але знаю, що діти ніколи не викажуть друга. Зате обов'язково вивідають таємницю. Тому краще бути для них другом, ніж таємницею. Це суто теоретично. А практично? А практично. Це виглядає так. Якщо ми після себе не залишимо таких-от дітей, значить, боролися дарма. Ти ж розумієш, що ми рано чи пізно загинемо. Друже Зот, вже від кого-від кого, а від вас не чекав на таке капітулянство. Та до чого тут капітулянство? Буйного з групою вбили у нашій Криївці, тобто в тій, що готувалася для нас. І якби він її самовільно не зайняв, на його місці були б ми. Тому ж я й кажу про конспірацію. Ідеальна конспірація – це могила. Причому без надгробка. Хто там всередині, що він зробив, чого хотів, ніхто не знає. Тільки я не стих. Я художник і поки ще живий. А художнику потрібна публіка, глядачі, тому що він працює для них. Навіть якщо малює просту листівку. Вони дають зрозуміти, чи правильною дорогою ти йдеш. Саме для них ти шукаєш натхнення, розвиваєшся, робиш усе, щоб вони могли подивитися на світ твоїми очима. Без цього ти навіть карикатуру не намалюєш, без цього творчого служіння. А будеш просто намагатися повторити лінії на папері, як наш вартовий, Гнат. І після тебе залишиться тільки купа зіпсованих паперців. Щодо Гната. Останнім часом він мене дуже турбує. Мене теж. Хлопець молодий, гарячий. Боюсь, щоб не викинув якого коника. От-от. Я теж бачу, що його думки далекі від малювання і варте. Друже Зот, провід пропонує вам виїхати звідси. Як виїхати? За кордон. Вони, тобто, ми цінуємо вашу роботу і відданість Україні, але, враховуючи те, що ви вже стільки років працюєте в особливо тяжких умовах, провід пропонує вам виїхати на еміграцію. Поки існує канал через кордон. Тому що скоро він може закритись. На еміграцію? За кордон? Ні, друже Грім. Я вже мав можливість виїхати на еміграцію 20 років тому. І як би хотів, ще тоді скористався б з неї. Зробилися ми. Прозвучала перша частина радіодрами Паперові солдати за одноіменним романом братів Капранових. Вистава без антракту. Радіодрама на радіо. Культура. Вашої уваги радіодрама за однойменним романом братів Капранових Паперові Солдати частина друга. Твою мать, ти кого мені привіз? Сказано було «одноногих», а ти кого припер? Так я думав... Думав? Думаю тут я, а ти повинен виконувати накази. Зрозумів? Так точно. Ти до одного рахувати вмієш? Скільки в нього ніг? Ні одної. А сказано було скільки? Так я... Що я? Ну як з такими людьми працювати? Ну що, колиться? Ти, Волочина, краще пригадай, де ховається твій Хасевич. Бо ми його все одно знайдемо рано чи пізно. А якщо з'ясується, що ти нас дурила, пожалкуєш. Я вам все сказала. А що він одноногий забулася? Так ви не питали. Дивися, бо коли що ми тебе судити не будемо. Радянський суд у нас надто гуманний до таких, як ти. А знаєш, що ми зробимо? Ми тебе випустимо, і ваші ж поріжуть тебе на шматки за те, що продалася. Я не продавалася. Ви мене надорили. Це ти їм розкажеш. А ми тобі подяку випишемо за цінну співпрацю. І в газеті статтю. Зрозуміла? Ну шо? Здається, зібрали ми тут оцей цирк інвалідський дарма. Мені здається, що насправді це ідеальне прикриття. Ну, хто подумає на каліку, сидить собі на дворі під сонечком гріється, а вночі малює паскуда. Ну, тоді треба і в рівному всіх перевірити. Не тільки в районах. Теж правда. Будемо перевіряти. Шуму багато. Заховається ще глибше. А тут ти не правий. Від шуму він навпаки – заметушиться і видасть себе. Повір, маємо оперативному досвіду. Досвід до справи не пришиєш. Ти знаєш, скільки з війни повернулося без ног? Ні. І я не знаю. Так заразом і порахуємо. Ні, ну ти мені, Борю, скажи, що це за люди? Інвалід без ноги ледь ходить, а все одно воює проти радянської влади. Йому пенсію отримувати, а воно по лісах ховається, вож і ходує. От скажи, Волошина, що ви за люди, га, українці? <кхем> Друже Зот, ми отримали нову постанову Української головної визвольної ради І що там? Так, постанова За видатні заслуги в національно-визвольній революційній боротьбі українського народу проти окупантів Нагородити Срібним Хрестом заслуги Друга Зота Українська головна визвольна рада Служу Україні. Вітаю. Але самі розумієте, що хрест передати не змогли. Ви його отримаєте за першої нагоди. Громе, я цей хрест малював, тому цілком можу його собі уявити. Малювали? Ви? Так, я. Та й початку Української головної визвольної ради – якою цю постанову затверджено теж малював, і інші нагороди. Друже Зод. А який він? Хто? Хрест? Бо я ніколи не бачив. Диви. Оце власне хрест на кінцях золоті стріли. Позаду перехрещені мечі, всередині на червоному тлі синій ромб із золотим тризубом. Візьми собі. Ні, я, я ще не заслужив. Там у клевані одноногих звезли. Одноногих? Так, кажуть на медогляд. Е, сідай, розказуй. А що розказувати? Поїхала на базар за продуктами, які ви замовили. Бачу підвода, а на ній троє одноногих і МГБшники. Ну, я й пішла за ними. За ними? Еге ж, за ними. Вони до райвиконкому і я під'їздю, а там інвалідів повний двір. І ще привозять та привозять, а заправляє всім капітан, що до нас був приїздив. Ти не мала права цього робити. А якби він упізнав? Ну, то й що? А те, що це деконспірація. Своїми нерозважливими діями ти піддала ризику наше сховище. Ти хіба розвідниця? Ні. Та не переживайте. Він був зайнятий, кричав на якогось офіцера, як оце ви на мене. Ох, що іще? Ніць. Купила, що тре. та й поїхала до вас. Оголошую тобі зауваження. За необґрунтований ризик. Зрозуміла? Дарма ти так із нею. І ніць не дарма. Хай вчиться дисципліні. Гнате, ти тут? Бачила я твого капітана. Де? У клевані? Він там працює? Бозна. Одноногих приїхав перевіряти. З усіх сіл привезли. Навіщо? Не знаю. Кажуть медогляд. Завтра у млинові перевірятимуть. А потім? Не казали. Мабуть, у всіх районах по черзі. Треба дивитися, де одноногих збирають, там він і буде. Дякую. На здоров'я. що одноногого впіймати не можете. Краще б не доповідав на гору, бо начальство завжди так. Старається, у відповідь тебе лише пришпоюють. Бачите, міжнародна ситуація, ООН, закордонна преса пише про УПА, а Москва заливає село за школу. А тут без ноги греблюгати. А толку нуль. Зараза. Товариші капітан, дивіться. Ну? Що там у тебе? Ну... Цифри і літери. І що? А ну дай ближче. А що воно таке? Ні, Михайле, це не те, що ми шукаємо. Бухгалтерія. Яка бухгалтерія? Бандитська. Звіт про витрачені кошти. Цифри – то рублі копійки. Літери – назви продуктів. Одиви. диви. Ол – це олія. Мас – масло. І так далі. Дивно. А навіщо бандитам бухгалтерія? А ти що думав, це робінгуди, які в багатих забирають, а бідним роздають? Та ні, ну звідки у нас багаті. Отож, це тобі не шляхетні розбійники. Це ціла армія. Знаєш, як їх по селах називають? Нічні. Точно, нічні. А знаєш чому? Мабуть, тому що вони вдень вийти бояться. Ех, лейтенанте, це ми п'ять років тому вночі вийти боялися. І виходило так, що вдень у селі радянська влада, а вночі їхня. Місцеві їх так між собою назвали. Нічні. Нічого собі. Оце нічого собі. Тому у них і гроші свої, і бухгалтерія, і звітність може, навіть суворіша, ніж у нас. Товарищи капітан. А, а це що? А що? Ну, тут книжечка наколота. Як наколота? Голка от подивіться. Ну, що там? Ти ба справді наколота? Ну, в тебе йоку, лейтенанте. Ну, так. Це шифр. Справжній. Ну, а то як? Так, бери, олівець, записуй. Ага. К. Одна дірочка. О. Три дірочки. Це три дірочки. Так три це ж о. О. Значить, тут складніше. Скільки літру абетці? 33. Отож. А дірочок біля літер всього по кілька штук, бо 33 дірочки просто не влізуть. Зрозумів? Так. І що ж робити? Будемо малювати. Перемалюй мені всі літери з дірочками, щоб було чітко видно, де вони розташовані. Є у мене одна версія. Ну, що там у тебе, Михайле? Вісім і один, вісім і два. Шифр має бути нескладним. Більшість націоналістів – сільські хлопці, яким задурили голови закордонні ідеологи. А силюки не знають вищої математики. Тому, Борю, пригадуй, чому тебе вчили на курсах контрозвідників. Судячи зі всього, це так званий шифр заміни. Літери замінюють цифрами та іншими знаками. А це ключ, записаний не у десятковій, а в іншій. Наприклад, вісімковій чи двійковій системі. Є. Ось. Молодець, бібліотекар. А тепер тримаюся цей папірець. Бачиш? Табличка, колонки. Не просто табличка. Це шифр. У лівій колонці – комбінація цифр, а у правій – літери, які вони приховують. А тепер слухай завдання. Будь-яку папірчину з цифрами, а особливо маленьку, пожмакану, складену і затерту, перевіряй на цій таблиці. Чи це не шифровка, зрозумів? Так точно, товаришу капітан. Та сидити, чого суваєшся? Нам вдалося знайти ключ до бандитського шифру і розшифрувати повідомлення. Або як звуть бандити Грибс. Ось текст. Переправте, нам 5 кілограмів паперу та дошки вишневого дерева. А дошки їм навіщо? Кліше вирізати. Я консультувався у художника. В наших умовах вишневе дерево найкраще для ксилографії. Ксило чого? Графії. Форми, з якої друкують листівки. А, так би й казав. Тобто, виходить, що цей художник... Ніл Хасевич. Ну так, Хасевич. Десь поруч? Так точно. Сиди Бандитський бункер, що ми розгромили, належав буйному. Очільнику Клевенського надрайонного проводу. Звідси напрошується висновок, що Хасевич знаходиться на його території. Не розбираюся я у цих їхніх проводях. Це від Рівного до Клевані і далі до Олиці. Так одразу, каже по-людськи. Виходить, що він сидить просто у нас під носом. Виходить, що так. А може навіть у самому Рівному? Це навряд чи. Але виключити не можна. Чорт. Ну, знаєш, цього я в Москві доповідати не буду. Якийсь одноногий бандит водить нас навколо пальця, а ми не можемо нічого зробити. Слухай, а, а може це брехня? Ну не може інвалід лазити по бункерах, по лісах та льохах. Це просто неможливо. Товаришу полковник, ви ж повість про справжню людину читали. Ну звісно читав. Ну порівняв. У літаку він сів і летів. А тут підземні бункери, землянки. І потім. Це ж справжня людина, а то бандит. Ти не рівняй. Єсть нерівняти. Ну, добре. Які маєш пропозиції? Капітан Маркелов пропонує почати тотальну зачистку всіх підозрілих хуторів та хат у визначеному районі. Але мені здається, що так ми тільки сполошимо бандитів. Ну, а ти особисто що пропонуєш? По-перше, взяти під контроль всі сільторги, магазини, канцелярії, склади, усі місця, де можна розжитися папером. Правильно. Далі? Активізувати наших агентів у Клевенському та Рівненському районах. Дати чітку вказівку на пошук слідів одноногого, вишневого дерева, чорнила, паперу, закупівель великої кількості продуктів, необґрунтованих родинними потребами і таке інше. Бо постійну базу постачання матеріалами вони втратили. А значить, будуть шукати самостійно. Так, далі. Розмістити у Клевені підсилену групу бійців з машинами. Щоб вони могли оперативно реагувати на повідомлення агентів. Це все? Ну, в загальних рисах так. Ми продовжуємо роботу з матеріалами. З матеріалами буйного. Можливо, там іще щось знайдеться. А що мені Москві сказати? Що ти, можливо, щось там іще? Ти ось що, капітан Маркелов досвідчений вовкодав Він діло говорить А те, що сполошимо бандитів Так це і краще Ти ж на полювання ходиш? Не дуже Нема коли Дарма Коли полюєш на звіра То спочатку собака його сполошить А ти тоді вже бабах Стреляешь. Зрозумів. Хай Маркелов будет отою собакою, а ты, как мысливец. Бабах! Есть бабах. Добре. Иди, працюй. Зот. Нам поговорити треба. Що там? Ми перевірили, навіщо червоні звозять безногих з сіл у район. І навіщо? Кажуть, що медичний огляд, але їх ніхто не оглядає. Лише документи дивляться. І що це означає? МГБ вас шукає. Певно, взяли когось із ваших знайомих чи односельців і показують йому усіх безногих, Думають, що пізнає. Ну, рано чи пізно це мало статися. Еж. А ви продовжуєте демаскування. Себе ону малюєте. І дівчинці розповідаєте. Я чув, і сіна. Друже Грім, якщо МГБ все одно про мене знає, то чого боятися? Як це чого? А так, вони про мене знають. То чому люди не повинні знати? Хай знають, що ми не здалися. Хай знають, що ми тут воюємо за Україну. Бо їм кажуть, що нас не лишилося. Що втекли за кордон. А ми тут? Ми з ними? Ах... Друже, провідник. Найстрашніше не те, що нас знайдуть. Рано чи пізно це станеться. Найстрашніше, якщо люди про нас не знатимуть. Якщо ми сидітимемо в льохах без діла, як картопля. Тоді вже краще здатися червоним. Думаю, в радянській тюрмі умови не гірші, ніж у Криївці. Але я за вас відповідаю перед проводом. Тому наказую перебратися у Криївку і не виходити звідти, поки ситуація не зміниться. Вони знають, що ви поруч. Після загибелі буйного ми залишилися без постачання папером. Тому доведеться шукати власні канали і дерево. Дошки потрібні. Тільки добрі. Без сучків. Будуть. Дошки будуть. Друже, Гнат! Іди сюди! Так, я тут. Гнате, слухай уважно. МГБшники про нас знають. Розшукують друга зота. Допоможи другу Зоту перебратися до Краївки, а баба Марта попильнує дорогу. Зрозумів? Так, гаразд. Друже Гнат, візьми ось оцей документ. Так, тільки з комсомольським квитком ти більш-менш у безпеці. Там фото на тебе трохи схоже. Щось не дуже. Нічого. Доведеться ризикувати. І ось у гроші. Їдь до Клевані, знайди Теслю і замов йому вишневих дощок. Невеликих, ну, ти сам знаєш. Скажи, що меблі ремонтуєш. А після зайди до магазину канцелярії і купи паперу. Зрозумів? Зрозумів. А чому Теслю у Клевані шукати? Хіба по селах немає? А в... По селах своїх знають, а про чужих можуть і в міліцію повідомити. Клевань місто. Там народу багато. Зрозумів. Тільки обережно. І ще осьо. Раната. Це крайній випадок. Не забудь. Живим не давайся. Ну, ти знаєш. Знаю. Давай. Серце буде гріти. Mm . -hmm. Здоров'я желаю, товаришу полковник. Здоров'я желаю, товариш полковник. Здоров'я желаю, товариш полковник. Ну, де наш герой із забентованою головою? Ну та ну, ну товаришу полковник. Все управління буде. Маркелова підірвали. Кажуть, голова така дубова, що гранати відскакують. Але це від завтра правда. Та що ви як придурки? Та, та скільки можу? Ну, товаришу полкову. Ну, добре, добре, добре. Не ображайся. Головне, що живий. Сідайте. На жаль, через розгубленість та паніку, яка виникла у бійця після вибуху гранати, організувати переслідування не вдалося. Але по гарячих слідах було опитано свідків. І продавщиці з магазину промтоварів повідомили, що невідомий чоловік на велосипеді купував у них пачку паперу. Паперу, кажеш? Так точно, пачку паперу. Пізніше агент на складі деревини повідомив, що у них було замовлення на дошки з вишневого дерева. Тесля, що робив замовлення, розповів, що дошки купує для клієнтів. Як звати, не знає. Приїхав на велосипеді. Наступного дня обіцяв забрати. Ну, а вы еще...